5. În adevăr, orice mare preot luat din mijlocul oamenilor este pus pentru oameni în lucrurile previtoare la Dumnezeu ca să aducă daruri și jerfe pentru păcate. El poate fi îngăduitor cu cei neștiutori și rătăciți, fiindcă și el este cuprins de slăbiciune. Și din pecina acestei slăbiciuni trebuie să aducă jerfe atât pentru păcatele lui cât și pentru ale norodului. Nimeni nu și-a cinst aceasta singură, ci o ia dacă este chemat de Dumnezeu, cum a fost Aaron. Tot așa și Hristos nu și-a luat singur slava de a fi mare preot, ci o ară de la cel ce i-a zis, Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Și cum zice iarăși în alt loc, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchizedef. El este acela care în zilele vieții sale pământește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 Căci a fost numit de Dumnezeu Mare Preot, după rânduiala lui Melchizeder. Asupra celor de mai sâs avem multe de zis și lucruri grele de tâlcuit, fiindcă v cu greu la percepere. În adevăr, voi care de multe bea să fiți învățători, aveți iarăși buință de cineva să vă învețe cele din adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu, Și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de rănătare. Și oricine se rănăște decât cu lapte nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un pronc. Rănătare este pentru oameni mari, pentru aceea cărăși judecată s-a deprins, prin întrebuiințare, să deosebească binele și răul.